Capitolul 10. Și am văzut altânger puternic, pogurându-se din cer, învăluit într-un nor, și pe capul lui era curcubeul, iar fața lui strălucea ca soarele, și picioarele lui erau ca niște stâlte de foc. Și în mână avea o carte mică deschisă, și a pus piciorul lui cel drept pe, pe mare, iar pe cel stâng pe pământ, și a strigat cu glas puternic, precum răgnește leul. Iar când a strigat, cele șapte tunete au slovozit glasurile lor, și când au vorbit cele șapte tunete, voiam să scriu, dar am auzit o voce care zicea din cer, pe Pecetluiește cele ce au spus cele șapte tunete și nu le scrie. Iar îngerul pe care l-am văzut stând pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă către cer și s-a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și cele ce sunt în cer și pe pământ, și cele ce sunt pe pământ și mare, și cele ce sunt în mare, că timp nu va mai fi. Și în zilele când va grăi al șaptelea înger, când va fi să trâmbițeze, atunci va fi săvârșită taina lui Dumnezeu, precum bine a vestit robilor săi, proorocilor. Iar glasul din cer pe care îl auzisem și a vorbit cu mine zicând, Mergi de ea cartea cea deschisă din mâna îngerului, care stă pe mare și pe pământ, și m-am dus la înger și i-am zis să-mi dea cartea, și mi-a răspuns, iau-o și mănânc -o. și va amărâ pântecele tău, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Atunci am luat cartea din mâna îngerului și am mâncat-o, și era în gura mea dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, pântecele meu s-a amărât. Și apoi mi-a zis, tu trebuie să prorocești încă o dată la popoare și la neamuri și la limbi și la mulți împărați.